Куританство перетворилося на такий непотріб, що навіть найзакореніліша стародіва і не подумала б змусити Сюзанну сісти на покаяну лаву в церкві. А найстаріший дід-фермер не уявив би, що від диявольської краси Сюзанни в його корів пропало молоко. Сюзанна була маленькою акторкою в літньому театру поблизу селища і знімала кімнату над пожежним депо. Того літа вона стала невід'ємною частиною всього життя селища, але звикнути до неї його мешканці ніяк не могли. Досі вона була для них чимось вражаючим і бажаним, як автівка найновішої марки. Пухнасті локони Сюзани і великі, як блються очі, були чорнішими за ніч, шкіра кольору свіжих вершків. Її стегна були схожі на ліру, а груди пробуджували в чоловіках одвічні мрії про достаток та спокій. На рожевих, як мушлі в ухах, красувалися величезні дикунські золоті сережки, а на тонких щиколотках – ланцюжки із бубонцями. Вона ходила босоніж, і зазвичай спала до полудня. А коли полудень наближався, жителів селища охоплювало занепокоєння, наче гончих перед грозою. Рівно півдні Сюзана виходила на балкончик своєї мансарди. Ліниво потягуючись, наливала вона чашку молока в своїй чорній кішці, цілувала її в ніс і, розпустивши волосся, всунувши Обручі брязкальця вуха, замикала двері і опускала ключ за виріс сукні. А потім боса вона йшла з закличною дзвінкою дражливою ходою донизу сходами, повз винукрамницю, страхову контору, агенцію з продажу нерухомого майна, повз харчівню, клуб американського легіону, Повз церкву, аж до переповненої аптеки з баром. Там вона купувала нью-йоркські газети. Легким кивком королеви вона віталася начебто з усіма, але розмовляла тільки з Бірсом Хінклі, 72-річним аптекарем. Старий завжди заздалегідь припасав для неї всі газети. «Дякую вам, містере Гінклі». «Ви просто Янгол», – говорила вона, розгортаючи навмання якусь газету. «Ну, подивимося, що робиться в культурному світі». Старий, одурманений її парфумами, дивився, як Сюзанна, то посміхається, то хмуриться, то ахає над сторінками газет, ніколи не пояснюючи, що вона там знайшла». Забравши газети, вона поверталася у своє гніздечко над пожежним депо. Зупинившись на балкончику, її рука пірнала за виріс сукні, витягала ключ, потім вона брала на руки чорну кішку, ну, знову цілувала її і зникала за дверима. Цей парадний вихід з однією учасницею урочисто повторювався щодня – Поки одного разу наприкінці літа його не порушив злий скрегіт незмащеного гвинта стільця, який обертався біля стійки з содовою. Скрегіт перервав монолог Сюзанни про те, що містер Гінклі Янгол. Від цього звуку в присутніх засвербіли лисини і занили зуби. Сюзанна поблажливо подивилася, звідки йде цей скрегіт. І побачила його винуватця. Але тут виявилося, що жодної поблажливості той не потребує. Стілець заскражитав під капралом Норманом Фулером, який напередодні ввечері повернувся після 18 похмурих місяців у Кореї. Війни в ці півтора року вже не було, але все-таки життя було сумне. І ось фулер повільно повернувся на стільці і з обуренням подивився на Сузану. Скрегіт гвинта завмер, і настала мертва тиша. Так фулер порушив чарівність літнього дня в приморському барі, нагадавши присутнім про темні таємничі пристрасті, які підступно рухають нашим життям. Могло здатися, чи то брат. Прийшов врятувати свою недумкувату сестру від злої напасті, чи то чоловік прийшов із батогому салун гнати дружину додому на місце до дитини. А насправді капрал Фулер зовсім і не думав влаштувати сцену. Він зовсім і не припускав, що його стілець так голосно заскрипить. Він просто хотів, стримуючи обурення, злегка порушити вихід Сюзани, так, щоб це помітили тільки два-три знавці людської комедії. Але стілець заскрепів, і Фуллер перетворився на центр гусієї сонячної системи для всіх відвідувачів бару, і особливо для Сюзани. Час зупинився, вичікуючи Поки фулер не пояснить, чому на його кам'яному обличчі Янки застигло таке обурення. Фулер відчував, що фізіономія в нього горить розпеченою міддю. Він відчував перздолі, долі, Доля, як навмисне, зібрала навколо нього слухачів і створила таку обстановку, коли можна було вилити всю накопичну гіркоту. Фуллер відчув, як його губи самі собою заворушилися і почув власний голос. «Ви ким це себе уявляєте?» – сказав він Сюзанні. «Вибачте, не розумію», – сказала Сюзанна і міцніше притиснула до себе газети, немов захищаючись. «Бачив я, як вийшли вулицею. Чистий цирк», – сказав Фуллер і подумав. «Ким це вона себе уявляє?» Сюзанна враз почервоніла. «Я… я актриса!» – пролепитала вона. «Золоті слова!» – сказав фулер. «Наші американки – найвеличніші актриси у світі!» «Дуже мило з вашого боку так говорити!» – сказала Сюзанна боязко. Обличчя у фулера розгорілося ще більше». «Та я хіба про театри, де представляють? Я про сцену життя, ось про що. Наших жінок послухаєш, подивишся, як вони перед тобою красуються. Як тут не подумати, що вони тобі весь світ готові подарувати? А простягнеш руку, покладе крижинку». «Правда?» – розгублено сказала Сюзанна. Так, правда, сказав фулер. І прийшов час сказати їм цю правду в очі. Він сухвало подивився на відвідувачів бару, і йому здалося, що всі розгубилися, але з ним згодні. Це нечесно, сказав він. Що нечесно? жалібно запитала Сюзана. Ось ви, наприклад, приходите сюди. З віночками на ногах Змушуйте мене дивитися на ваші щиколотки На ваші гарненькі рожеві ніжки Ви свою кішку цілуєте Щоб я подумав, добре б стати цією кішкою Старого чоловіка називайте Янголом А я думаю, хоч би вона мене так назвала Сказав Фуллер А ключ би при всіх так ховаєте, що неможливо не думати, куди ви його засунули. Фулер підвівся. Міс, сказав він страждальницьким голосом. Ви навмисне все робите так, що самотнім простим людям, на кшталт мене. Від вас один розлад, у них в голові каламутиться, а самі... Навіть руки мені не протягнете, навіть якби я в прірву падав. Він встав і попрямував до виходу. Усі втупилися на нього, але навряд чи хто-небудь помітив, що його звинувачення остаточно спопилили Сюзану, і нічого від неї колишньої не залишилося. Сюзана стала тим, чим вона й була насправді – дев'ятнадцятирічною шаленою дівчиною, яка тільки краєчком торкнулася всіляких вишукувань. – Нечесно це, – сказав Фуллер. – Треба переслідувати за законом дівчат, які одягаються, як ви, і так поводяться. Від них більше горя, ніж радості. І знаєте, що я вам скажу? Ні, не знаю, сказала Сюзанна, у якої всі лампочки всередині перегоріли. Я вам скажу те саме, що ви сказали б мені, якби я надумав вас поцілувати, велично вимовив фулер. Він зробив широкий жест, що означав геть звідси, до біса, сказав він, і вийшов, грюкнувши дверима. Він не озирнувся, коли позаду знову грюкнули двері і затопотіли на бігу босі ніжки, і шалений дзенькіт дзвіночків затих біля пожежного депо. Цього вечора вдова матуся Капрала Фулера запалила свічку на столі і нагодувала сина чудовим бівштексом і сонячним тортом на честь повернення додому. Фуллер їв вечерю так, не жував мокру ганчірку, і відповідав на запитання матері мертвим голосом. «Радий, що ти нарешті вдома?» – запитала мати після кави. «А як же?» – сказав Фуллер. «Що ти робив у день?» – запитала вона. «Гуляв. Побачився зі старими друзями?» «Немає в мене старих друзів», – сказав Фуллер. Мати сплеснула руками. «Немає друзів?» – запитала вона. «Це в тебе?» «Часи змінюються, мамо», – сказав Фуллер повільно. «Вісімнадцять місяців – час чималий. Люди їдуть, люди одружуються». але ж від одруження ніхто ще не вмирав», – сказала вона. Фуллер навіть не посміхнувся. «Може, і ні, – сказав він, – але одруженим важко знайти час для старих приятелів. Але ж Дугі не одружився. Він на заході, мамо, у військово-повітряних силах, – сказав Фуллер. Маленька їдальня здалася йому самотньою, як бомбардувальник у холодній розрідженій стратосфері. «Ну, – сказала мати, – хтось же залишився?» Нікого, сказав фулер. Весь ранок провисів на телефоні, мамо. Нікого не застав. Ні, щось не віриться, сказала вона, та ти, бувало, не міг вулицею пройти, щоб тебе приятелі не затискали. Мамо, сказав фулер глухо, знаєш, що я зробив, коли всіх обзвонив по телефону? Пішов у бар. Сів до стійки Содової, думав, може хтось знайомий увійде. Хай хоч мало знайомий. «Мамо», – сказав він із Сумом, – «нікого, крім старого бірса Гінклі, я не побачив». «Я тебе не обманюю, чесне слово». Він встав мночі серветку. «Мамо, вибач, будь ласка, можна мені піти?» «Звичайно, звичайно», – сказала вона. «Може, заглянеш до якоїсь гарної дівчини?» «А куди ти підеш?» «Фулер ж бурнув серветку». «Піду, куплю сигару», – сказав він. «Ніяких хороших дівчат не залишилося. Усі повиходили заміж». «Його мати зблідла». «Так, так», – сказала вона, – «розумію». «А я й не знала, що ти куриш». «Мамо», – сказав Фулер із зусиллям, – «невже ти не можеш зрозуміти? Мене тут не було вісімнадцять місяців, мамо, півтора року». «Так, це довго», – сказала мати, пригнічена його спалахом. «Ну, йди, йди за своєю сигарою». Вона погладила його по плечу. «І, будь ласка, не сумуй, наберися терпіння у твоєму житті». Ще буде стільки друзів, що за всіма не встигнеш. А потім отямитися не встигнеш, як зустрінеш милу гарненьку дівчину і теж одружишся. «Ні, мамо, я зовсім не збираюся одружуватися», – манірно відрізав фулер. «У всякому разі, поки не закінчу духовну семінарію». «Духовну семінарію?» Здивувалася мати. «Коли ж ти це надумав?» «Сьогодні вранці», – сказав Фуллер. «А що сталося сьогодні вранці?» «Знаєш, мамо, я відчув якесь релігійне піднесення», – сказав Фуллер. «Щось змусило мене висловитися». «Про що ж?» – запитала вона розгублено. У Фуллера зашуміло в голові. Перед ним закружляв хоровод Сюзан. Він знову побачив усіх професійних спокусниць, що мучили його в казармі, що манили його з простираду, наспіх натягнутих замість екранів, з понівечних картинок, наліплених на сирі стіни наметів. Ці Сюзани розбагатіли на тому, що звідусіль дражнили самотніх капралів-фулерів, Даремно заманювали їх своєю красою, що дурманювала в нікуди. І привид предка пуританина, одягненого у все чорне, вселився у фулера, І фулер заговорив голосом, що йде з глибини століть, голосом вішельника відьом, голосом сповненим образи і справедливого гніву. Проти чого я виступав? Проти спокуси. Сигара фулера з лоскипом спалахнула в темряві, відлякуючи легковажних, безтурботних перехожих. Нічні метелики й ті розуміли, що треба триматися подалі, немов неспокійне червоне око, що шукає правди, метався вогних сигари всіма вулицями селища. І нарешті затих мокрим жованим недопалком перед пожежним депо. Бірс Гінклі, старий аптекар, сидів біля керма пожежної машини, в очах його застигла туга. Туга за незабутніми днями молодості, коли він міг ще керувати пожежною машиною. І по його обличчю було видно, що він мріє про якусь нову катастрофу, коли всіх молодих виженуть, і нікому буде крім нього, старого, хоч разок повести пожежну машину до славної перемоги. У теплі літні вечори старий відпочивав, сидячи біля керма. Дати вам вогника? запитав він капрала Фулера, побачивши. Згаслий недополок у нього в зубах. «Дякую, містере Гінклі, не треба». «Ніколи я не розумів, яке задоволення знаходять люди в цих сигарах», – сказав старий. «Справа смаку», – відповів Фуллер. «Кому що подобається». «Так, що одному добре, то іншому смерть», – сказав Гінклі. «Живи і жити давай іншим». Ось, що я завжди кажу. Він подивився у стелю. Там, на горі, у запашному гніздечку, ховалася Сюзанна зі своєю чорною кішкою. А що мені залишилося? Одне задоволення – дивитися на колишнє задоволення. Фуллер теж глянув на стелю, чесно прийнявши прихований виклик. «Якби ви були молодші...» Ви б зрозуміли, чому я й сказав те, що сказав. У мене все нутро перевертається від цих А ага, як же, сказав Гінклі, пам'ятаю, пам'ятаю. Не такий вже же я старий, щоб не пам'ятати, як від них все нутро перевертається.